Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa men tebihahum bi ihsanil ayyumiddin Allahun jalla jalali wa falin dhe rojm Dhe vetëm për i tindim dhe falin kërkojm Ndërsa lavdata dhe bëkimet Allahot Shofri Mbih Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Bi familin etim, bi shoknati dhe jdata qi indi ekin rrugën e ti dini në ditë në fund të kësaj bote. Të ndrua lezër në këtë kohë që e kemi në dispozicion para kohës e zanit, dhe të mundu me që dhe sëtë me lejën e zotit madnum që të i përsinëm në disa porosi, mësime, udhëzime, që në i la në emanet Muhamedi Alei Salatu Veselam. Pa dëshumë se njerëzit tandërohen ozin që dunia kanë dëshira dhe kanë çështje shumë tëa. Mir, po edhe këto dëshira nuk janë të një niveli, nuk janë të një grade. Diso janë më të mëdha, diso janë më të vogla, diso janë shumë të rëndësishme, diso janë të rëndësishme. Dhe njerëzit mundohen që me një drej rrugë të ndryshme më i arrit çilimet e tyre. E, edhe muslimani dhe besimtari ka qëllime në ndryshme njët në ti por pa dyshim se dëshirë e ti më e madhë njët në kësta i bote qefi ti më e madhë është tjetë dhe të arrinë që të bëdë nga ta që zotë i gjellëvelejton sësli musliman ka dëshirë që zotë i gjellëvejton me e dasht me qenë përëbëve ti dashon edhe kjo është e mundshme përëndaj nështë Vet fakti se është e mundshme të bësh rob i dashni i Allahut është një mysh dhe e madhe për neve. Është një përqësim i madh për neve. Mirpo duhet tashmë më interesuar çështja e bërë rob i dashni i Allahut. Çka duhet na me bëjë që Allahu të jetë logjall neu me dash. Eksoj pyetje i është përgjigj vet Muhamedi Alayhi Sallatu Wasallam. Nuk kem nevojë natash më munu e mu përpjek, e mu ullumtu, a ja qëllojmë, asë ja qëllojmë, hamdunillah, ka arë një njëri, e ka pyth vetë përgambin, alehi sratë vësramë, i ka thonë kështokë, ja rësullë Allah, men e habbu nësi ilë Allah, ojë dërgumë i Allahut, cëli është njëri më i dashën të nëzotëi, këto jojë që vëqë e dënë zotëi, po dhe është më i dashën nëzotëi që kë njëri, plus kësaj, ja ka i ka thon mahu wa uhabbu al a'mal ila allah do cila është puna e të më, më e dashur te zoti mua po më interesoi është dy pyetje njeri më i dashur te zoti edhe puna më e dashur te zoti cilat ja atë pejgamberi alaihi salatu wasalam mi ka dhënë përgjigje edhe kjo përgjigje po për më shumë interesant nga se sikur çeka të ndryllozur për neve Po në dunja kemi shumë dëshira Mirë po besoj që gjitho kush për neve këte ka dëshirë të ma dhe njëtë në ti që Tjetë nga ata që Zotë i dënë Ma dje nga ma dështë të Zotët Edhe që të arrin që punë të ti, angazhimet të ti, fjalë të ti tjenë Nga ato që Zotë i gjellë gjallë i dënë <coughs> Atër pegamberi Alehi Sëratu Asam ju përgjitha tha i habu nasi ila allah an fa'uhum lin nas njerim me i dashur te allah es aj qe dgjoni njerim me i dashur te allah es aj qe es me dobesh per njerzit qe aqe mas shum tju bon dobi njerzeve aqe mas shum tju bon mir njerzeve e qe ai me i dashni zotit e, dash e mir e qysh me arrit kët çfar pun sjen këtu E cilat tjenë ojë dërgumë i Allahot punë të më dashnë atek Allahu A tërë pejgamberi së asëmi përmen në disa punë Unë du më përmen në disa asët dhe disa milon në shala për Gjumon e ashme nga sjenë Më shumë se një punë E para pejgamberi sëmë tha Sururën të dkhiluhu ala kalbi muslimë Për i punë e ma dashnë atë Allah, njëri maj dashnë atë Allah është ai cili, i bënë mas shumë dhe dobi njezër, maj dobishme, maj mirë me njerës, qaj është njëri dashnë të Zotin. E punë e ma dashnë atë Allah është, e para, sururun të dkhilu hua ala kalbi muslim. Disponimi edhe gëzimi që ti e futë në zemër në një muslimani. Dhe më thonë, prepunë më dashna të Allahut është në njëri me ia largu mërzin dikujt. Me disponudi kanë. Me gjzudi kanë. Me i dhon myshë dikujt, me i dhon fjalë të mira dikujt. Ngase besimtarit e Allahu xhalla xhalu ka vlerë, për shkak të besimit të tij, për shkak të namazit të tij, për shkak të punëve të ti tij ka vlerë. Dhe Allahu xhalla xhalu nuk ka dëshirë, nuk don Zoti më pak kët musliman të mërzitun të brengosën, por dunjaj po po e është e tilë, s'kim qare ka e pa u mërzitë, e pa u brengosë, e pa postelashë, e tashkush qëtë musliman, qëtë Allah ka vlerë, e ka pozitë, qëtë njerit mirë, e disponan, edhe në zamër ti futë, surur, disponim, gëzim, që kjo ënë nga punë më të mirën. Edhe pse njerëzit të ndërnëzit, në kjo në këjtë njëtë, e po, Omenoi në aspektin e rëndësishmërisë për ty, në aspektin e raporteve të tua me të. Prandaj në qoftë se të ndërroson prej punëve më të mira që jenka, me gëzimin e njëri, kushdo koftë e çfarë u amërmënia çaj njëri që ti po e gëzon me kum prindët, padyshim se është hala më e mëdha e thënë. Prandaj nuk ka Nuk ka pun më të madhe në fe. Mos adhuroj mirë Zotin. Numër 1 është Allahut i badat me bu. Me besuar Zotin, to s'ka më të sko, madhe. E dyta më saj është me zgju prindin. Me respektu prindin. Nuk ka pun më të madhe. Edhe e kundërta. Pun më të shëmtuar, pun më të keqe se më i bëu Allahut shok nadorim s'ka. Para na diqon me barazum me Zotin. S'ka më të keq se kaç maskë saj punë matkeqe se me i dhnu zemrën prindit nuk ka që kjo është feja jonë për ndaj pejganberi sallallazum ka thënë e njëa lidu e usatu e buabil gjenë prindje është prindje është porta hyrja kryesore për gjenët duhet me i njerë ka porta e prindit ta njerë atë dyrë tjera ku për të meshku për këtë arsuje duhet me kushtu vëmendje Allahu Gjallahu ka thon wala teku lehuma ufin wala tenherhuma Për t'u ardhur pritëve disponimin për t'u ardhur pritëve çefin, gzimin, Allahu po thot as uf mos i thuj. Atë kuptim kur liqet jam me kryni punë, mos i uf mlodhe mua. Kjo kjo është ndaluar. Para në çështë është uf më i thon është haram. E mos soj e mi thonë që sëtë njërët e ka më për dishmëri, normal, mi thonë do fjallë që Zotën arrujt, nuk bënë me a thonë kujtë dë koftë, e le më prindit. Rëndaj, ajë që dënë me knajtë Zotën, ajë që dëshënë me arritë knajtësinë në Allahu gjatë në gjelalu, ajë që dënë me pasë të Allahu pozitë dhe me koni dashë një Zotët, le t'i këzë njërëzit. Dukë e fillon nga, për në Me e disponu, me thonë fjartë mira, edhe buri grunë, edhe prinë difminë e ti, shoku-shokun, miku-mikun. Pastaj, këmshia me këmshion, e kështu më radhë, besimtari duhet që tjetë të kujdesrëm. Që me fjartë e ti, me vepër e ti, mos me shkaktu pezëm në zemër në asë ujtë, mos me shkaktu idhënim në zemër në asë ujtë, sot pa qëllimë në të kuptim më mundu jo të abën këtë me qëllim mirë po në qëfë se gaban së ka pasullim këto e sholazut në e falë por Allah u në ka porosi që ne duhet që të thejmë i gjithë mund fjallët miram pse që njerëzve në Sera, Sera, më të ha gëzojmë dhe disponim zemrë në kone pejgamberit a lehi sëratu e sëramë të ndërnëzër kanë dudë një farloj sprove për shumë të që ju ka ndodhë njëherë Muhammed e Elsam ka kërku për njerëzë që me u mobilizu me dalë jashtë Medines bile me shku shumë largë me shku në Tebuk Tebuku i ka ofër 900 km e Medines parëmë në atë vaktë ka qenë mu i gusht në vapë e madhe 1.050 gradë është atje me shku me deve në komë pse nga se kanë morë lojme se po pregaditën disa njerëz dhe ukshtri me sulmu me dinin, me dal me emrojt edhe njerëz ju kam përgjith pejgamberit a.s. me emrojt venën e tynë, me emrojt pejgamberit a.s. po disa njerëz jenë hamenë, ku me shku tash, zheg, larg, o Allah ku me njës të tjek, ku shëti edhe ka finur me u arsëtu ja Resul Allah, unë e kam këtë arsujet ndryshme dhe që në shku kërë kërë këtë pejgamberit a.s. u jenën u me ta E plot pytyna yllar e kanë sjella arsytimet pa po përgjigjem sonë ka ndrëgodh. A po thua se këtë arsye? Ti mua ke të arsyeja. Ai është i sinqert, as i sinqert te Allahu kimë po. Unë po mjaftona me kaq. Përveç tre njerëzve nuk kanë dash të sillë arsytime të rreqshme. Janë kund sinqert. Një pytynë ka qenë Kap ibn Malik radhiyallahu anhu. E cilë ka u njërë, rësura Allah, kur farë arshyja s'ku në pasë? Veq pe i asë gjostë, hajtë pasko e përnisa që tash, hajtë përbona gati që tash, ti e shku lërgërë dhe mos s'ku mund të më njështë, kur farë arshyja s'ku në pasë? E kjo bujë sinqerta, për e kam arshyja, e ti pra, prej të pak. U bujë një farloj, bëjkoti shëqnurë, të njëm për ta, që njështë mës mu mës i mësë mu përgjigjë, Muhammed, Ali, Is A e dini dirin atë mosa që që falke kërkush në të vend Ja, ju mësë me në doll 50 dit Pa ata ishin atë sinqert U pendun atë që farë Atë shumë ndishin keqë për këtë Sa so që mas 50 ditë Zotë i gjellë e ula zbiti a jetë e u afali E kjo përta ishte mysh dhe madhe Kjo përta ishte A dini që ka të më thonë Me ta falë Zotë i gjellë e gjellë e gjellë gjunohin Po s'ka gëzim ma i madhë për mëslimonim është sikur se me lindë pej filimi, me t'i falë zotë i gjenohet. E njëni pjashabve, unë gretë, edhe vrapaj ka shpija ti, midhun mjështë dhe se Allah u ka zvit a jetët për mja falë. Dhe thë, o kabë, o filanë, përgëzo për ditën më të mirë, pej kur t'ka linë nona, se Allah u ka zvit a jetët të ka falë. Ta shmur në shmukëti prapë më shoshtinë tonë. I dha mjështë dhe, u gëzu aqë fart kabi, Kaç fort uzkabi thot s'e si harroi qit mir kur në dynjas në herat. Fjalmir tha, "E gëzoj para mendone, në kët rast kaçt mad nuk u harru myshtra që ata." Ne thon fjalmir, "Jo mu gutmja, më më i thos zemrën diku, valla filoni ç's'u tha për ty." Mu no kesë me mshef ata. Fjal tek çia, pun tek çia mos e ka qezë kukurina. Çka ke po kaç mos ka qallzo. Çka ke po mir ka qallzo. Nëse ki me liv duhet i kan qallzoja ama to çka mundin me shkaktuar gatërza mes njerëzve me idh numu dikon me shkaktuar pesëm dikujt këtu muslimani si ka prioritet këtu muslimani si ka pjesë familje ti, e tij. Gjasë pjesë e familjes tij është me egzu dikon. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e vlerësoi lart kët nxitim te këti njerë i për me i dhon myshdë te mirë dikujt. Andaj besimtarit të ndërozë për punën më të mirë ka kanë më egzu dikon, më disponu dikon, duke futur prej prej 2 prindjes umat vjetër, njerëz më të vjetër, është ai i kalos mundja, i kalos provat, thuyani fjalë të mirë, disponoje. Edhe nëse është lodhur, ja mashallah, ka okay, kë, apo jepi imët, jepi shpresë. Ka çaj çdo kush bën i fjalë të mira. Nga sa tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "ويعجبني الفعل والكلمة الطيبة صدقة." Sa pejgamberi alayhi salatu sallam i pëlqen shumë me kon optimist, i pëlqen shumë me kon me imët Andaj edhe fjale e mirë është Si me jadhon sadak dikuj Me jadhon dikuj një fjalt mirë që jë disponen O shë si kurse me jadhon lë mosh Si kurse me jadhon sadak A që është me rëndësi fjale e mirë Me jadhon dikuj E dyta Prej punve ma dashnët e ka lave para Ishte me Disponu njëri E dyta Ka thënë pejganberi sa salem O tek shifu anhu kur beten Me e dhon mundin për pjekjen që një gajle që ka kaplu dikën mja jekë. Që është ki mundësi? Dukë e filusi kërshet që ka pej fjale e dherite, gjitha veprimet e mundshme që mundshme i ndërmar, me i e nërgu dikujt një gajle, me i e nërgu dikujt një breng. Nga se të nërhozër, në gjënë e këtë hadith të madhë, të madhë, shumë i madhë por më e largu gojle dikujt, brenga dikujt, çfar tha pejgamberi saullam. Ndërozor, njërëngë ka dunya ka le për gojle. S'ka dikush që dunya që s'ka gojle. As s'ka brenga, s'ka oksu. Dunja është e tillë, herë vjen, herë shkojnë, herë më të vogël, herë më të mëdha, po tonë me gojle. Dikush e ka gojle shnetën, dikush e ka gojle ndoshta, uh, problem me probleme dikon, dikush e ka gojle borxhi, dikush e ka gojle, në gjithçujt ka gojle caktuar. Andaj, njerëzit kanë garkesa, mirë po, galet e dunjës, sa do me këtë noja, nuk krasur me galet e ahiretet, me të lashtë të brengat, zotë në rujt, ka me pas njët e të, të lashtë, parë mëna nuk dhënë që këmë vëmë me ty, e shëpër para zotë në rujt, gjëhnimin, e ati ka falë Allahu, ati ka pranu Allah, galë e madhë kjo, e ka thonë Muhammedis, sa do se në përshyto, galet e dunjës e të ahiretet, ka thonë, ka thon Muhamedi alayhi salatu wasallam kush i ja largon dëgjoni kush i ja largon një muslimanin një breng s'ka thon kët brenga at breng çfarë do kuft ni te lashe i ja largon kam i largu Allahu te lashet e ditës kiametit para në çfarë mundësie ti i ja largon dikujt te lashe nështa ajo te lashe e ti është e madhe po menjëjo të mirë ja kë largu ja kë lutu Ske pasën me investu asë ku, asë pare, asë mund, kur zheqë, veç një fjale mirë, nështë të ju ka dokë freskije dhe largim, ma shumë se kushën i qka me i thonë. Përëndaj, mësë kurse, mësë uhabit, mundam me hek dikujt galet, kujt do koftë, nga se na hek Allah galet e duneja së të të heretit. Përëndaj edhe, besimtarët janë të këtilë me zvetit, mirë pa një sënë këtu dhënë e pasë parashyftët në rëzërë. Gjdo kush si kërëtse ka duhet më përpjek edhe me konë interesum që dikujt me e galet po së po kam mundësi ja ek, më e jek a moj më bote që ka të mirë edhe kërë së kam mundësi me e galet po ki mundësi, mësja shto galet ka e dikush dhe me onë, jo që sëta e galen po dhe të shtonë galet rëndaj për shambull me prulli shambull, ka shumë shambull nëse një prind nëse një prind ka galet Qysh me e pëtheku mujnë me mujnë Që shumë njerës kanë kësi gajle Problem Roga nuk del Ndihma nuk del Ka borë që e nuk ja del E ka gajle A ideali që e ka të shpia Në është e vërdet që s'po ka pun Sunë janë gjithë dorën Sunë hej gajlen Po mësja është të gajlen Në është ta me mësi me të këshia në shkoll Bilespaku në gjithë tja dorën të konë Zansi mirë shkoll Në gjithë tja dorën të konë biles u mundu maksimesh me hargju, maksimesh me, me kërsimës, me hargju, me rojtë, edhe kështu mund shmejni mu. Ski mundësi këtë galin kërësori me hekë, bile do gali tjera ansore mos e ashtar, e kështu me rada. Pra ndaj, besimtari munduat që gale me hekë. Ska mundësi, së paku galit nuk ishtar. E treta, nga punt më dashnë atë e kallahu që ka thonë Muhammedi Alehi Sratu Zamsila ashtë, ka thonë, e u të të ru du anhu gju anu e para është me disponua edhe me afladit zamër në dikujt e dyta me alergu dikujt një breng qëfarë dë kofta ja më smësh me alergu, s'paku mësë jashtar e treta ka thonë të të rëduan hëgjuan pre punve më doshna të kallahu gjendë lora është me i alergu urin dikujt në njëri është i uritur në njëri ka dërth bukon, ushimil Me i netë gati kësoj pune, është për punë e më të dashë në të lave gjellë gjellonë. Edhe ju vëqë me njerëgu urinë të nëmërëzërën, po vetë bujaria e njerët, vetë, vetë zemërgjërsia e ti, duke dhe në bukë, është për punë e më të dashë në të lave gjellë gjellonë. Ne kemi pasë këtë reditë, të shpijat kanë gjithë të hapëra vazhdimishtë, për, vazhdimisht, për musafire, për të aferte, i nështru sufrat vazhdimishtë, Bëla njerëzit kur s'kan pas llojet të ushqimit, sepaku kanë pas zemër. Apo kanë dhon, e fatkeqësisht dukuh shtu begatit, dukuh shtrungu dora, dukuh shtu mirësitë, dukuh paku, mosaferte dukuh paku, shtumja bukës e keka u bë rachet e fatkeqësisht. Ke u bë rachet. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi në Medinë nga porosit e parë në Medinë ç'i tha? Para në erdhi në Medinë nga porosim e para që i dhenë me dine kërë ardhë ishte e juhën nësë ato imu ta am o ju njerëzën jep një buk më hongër njerëzve shpërndohë një buk nga se të ndërdozër bukën që e hanë mustafirit e ti kur mësë mënësë e ka hongër hisën tone kur mësë mënësë kur mësë mënësë e ka hongër bukën tone e qyshën me nu e ka hongër bukën e vetë gjithë kush e ka riskën e ti Po Allahu Gjellewalata ka mundësut ti Me jadhon furnezim në ti përmesteje E aja merë risk në ti e ti e merë sevapin Për njëri ti skupkur Një njëri ka artë fudhal ibnijadi Rahimahullah Kur njëri mirë njëri, njëri devat shumar E kanar dhe musafir E kanar në ruë e kapri që shumas mire Edhe Kur kan dal i kanar azotit shpërblev të dash bërre që Që ato duhet me thonë njërit Më vroj për respekt në përmikpritje. Allahu shpërbleft, Allahu xhallal xhalal të, të paguajmë të mira. E çka ju tha Fadali bin Yahu? Tha, Allahu ju vë shpërbleft. Ju vallahu ju shpërbleft. Pse? Po ju jeni njerëz e, e keni yongër, bukurë yjuve. Se mos të kishë yongër, këtu ekshonë kur ti kund tjetër, Allahu xhallal ora ka caktuar i me yongër sa bukur, o ku juve. O ku riskoj ju? Po ju erdhëm më mundsu të më fitu sevapin e mikpritjes. Nda juve Allah është për left Nga se kur kush të nërëzër Nuk e hanë bukën e kërkujt Ja ka da Allah gjella gjithë kujt Sa është hisja gjithë kujt Qysh se thidh kur kush oksigenin e kërkujt Apo gjithë kush ja ka da Allah so, E, e ka hisë në vetaj me thidhë të oksigenit Kur kush si harin kërkujna As kërkujt se kërkujt se pin ujtë e kërkujt Gjithë kush e ka hisë në vetë E dy kush më me bo zullum Të menu Se po, po shtën që ata që e ka pas saktu me që të Allah jepë, po jetë, jetë Zotë Naruj Gjinahi, izulumit e i lakmis, që ka menu se të të marë, i shtuat pasonija. Nëndaj, jepë një bukë, bëuni bujarë, bëuni mikpretës, që në këthet breqetit, në thetë rahmetit, në këthetë dashuria me zvetit, sikur që, sikur që edhe e kemi pas gjithmonë, e enda është, mirë për po nuk është në atë nivelin që duhet më qen, duhet më qenë atëna vetë kritikë me prandu ato që janë dëshmitar të tek$'së të, të ndërgjegjëzimit. Dhe e katërta që për sa duhet të tretu në kët minutë që ka bërë para së mbetë zonën, në përgjigje kësaj pyetje kur tha pejgamberi sa sallam se punë më dashur tek Allah janë me të disponuar njëri. E dyta me ja largoni egalën e i galen njëri. E treta me i dhon buk njëri të uritur që ka e ka kapli uria po adhe mës me kapli uria veç për bujarisë e mikpritis ja për buk edhe katërta ka thonë peganberi sasarën e utakdian hudejnen nga pun më dashna të la gjelë dhe gjelë ju është nga pun më dashna kjo e katërta është me indihmu dikujt me e la borqit borqit të nëmës është gajle por ka lojloj bërqlije ka njëri që për një më zhurje ka detyrim të marr borxh nevoja ska pos çorës ska pos krahmia moj alhamdulillah zoti ka lënë këtë derë me marr borxh edhe pejgamberi sallallahu ska marr borxh pse është kjo diçka e keqe që ose diçka është shtumë ose emit mirë po kur njëri merr me qaror merr për nevojë por dikush ka rreqet që çfarë do të bëmi si dikujt e merr borxh Për punë luksoza Merë barqë për zgjerimet saktume E kthej mirë Ma se kthej e fësha Hajë se me bën halal kë mua për E zë bënë kështë me konjire Besim të orë nuk bënë me konë bërshni i keqë Ga se edhe në pasurin e muslimanit Në surën e njësa Allahu kur fletë për ndamën e pasuris U dekë njëri kalonë Qëka me më batë pasurin? Ulematë kam përmën renditje Qyshë duhet e pasurin ti muda? Para se me në pasë hisë e familje e ti, në pasë e ti kanë hisë e bërçlitë të i të zi, të që mërëndësi. Masë pari du të mirë atu bërçlitë, tani familjen, tani të shikim të artë. Nga se bërçlitë është, mërëndësi është me më prioritetë. Nuk bëmë ilumë bërçlitë mëramëtinë, qëka të më delë të i këthejun e ty? Jo, jo, i pari është, masë pari bërçin me këtë, tani për prunë tira. A në delë tani për, për medale, p Mi po nuk ban me elonë borqën më ramëten Ha se kaj Kaj, s'kaj, ti duqë me dojë lëvadës Në fjallë, e këthonë fjallën Me sëmëtarët, me fjallë mire mresh Andaj sa po ndodin konflikte Përleshje Zotë në rrute dhe edhe më spajtime së njerëzve Dryshme si pasu e qkapit Si pasu e borqëve Si pasu e borqëve Andaj Mundo që Me inimu dikujt me la borqë Sa të ke mundësi më smerë borqë Po ki nevojë ndosë si to ata momentalisht më të mirë kujt po i merr, sa so po i merr, edhe sa so po lënë afat. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ia ka shihni devë Xhabiret. Xhabiri, Xhabir ibn Bilal Bejeli. Ka qenë sahabi një hori pejgamberit e sas, edhe pejgamberi më ka shihni devë. I ka plequr devë ja kti ka unsa, so, më thon çikaj. Ia ka shihni devën pejgamberit son, ka "Kaun kuj më lën parat? Kaun ti loj parat për një mujë ditë? Kaun gatë ka thua Xhabet." Junat kuptim që unë spras, unë të prras, po ne mundi ditë, a din s'ore mund me dalë shpirti po ne mundi ditë. Me po me dekë me shkoj me kitbar, çka i thosh Allahut? A dhe pu, më zëq fort lar do pun, më thonë që ka dashme aun që bën kthimin e burshit prioritet, ngjasa nuk ka mirë me dekë njëri e me pas burshit, mas vetë Allah ngrojtat. Për, për kët arsye, në i ndihmudi kujt me la burshit. E dim se ka pas zor, e dim se ka pas nevojë. Një në njëri u dal për Allah Jellalul Ala të ndrosh. Po s'ka pas shumë putë mira Këtë adit në e ka zënë kush pe i gamberi Sason, U dalë për Allah S'ka po putë mira shumë Edhe Si mbas Peshore së dashme e quku Allah në arujt Në denir Edhe kër është dëshpru Ka pëthonë s'kam ma shumë qëto i kam jera I ka thonë Allah t'je kini pun ma të madhët e na Qëla është aja? Qa ka bukë njëri? Kë i ka pas punë mirë Njështë ka marë bërë shpe ti edhe kërka arë koha njerën me olo borqin e ka qua sekretarën e ti mjë omlir njerën e borqin para se me quj ka donë qëre buri mirë te filoni, te filoni, te filoni ka arë vada me olo borqin shka kë qëre burë një pachin pundë merjavë mës i pachin pundë shtyjavë mës i pachin i qëpundë faljavë e këtë pundë madhe Allah i ka thonë ti e kuni mirë me njerëz në halamat mirë jemë se ti Nëse ti jau ke falë njerëzë e burqin e ke pasë nevojnë për ato pare, na ti falim gjunate, nësë kena nevojnë për ti fare heq. Edhe ja ka falë e lokej gjunate, ka që unë gjenet për qithun, se njerëzëve i va ka letu. Ose va ka falë, ose ja u ka shtu vadën, ose ka, ka në njëshka dhe gjysën, ose nështë a vetë si ka pasë bërsh, a ma ka një që dikush ka bërsh. Ushve kanjit krohni kanimu, ngatë që thënë musliman, s'ëndës për vete, më lund dikon më sharrohet, dikon më muzhit, e më lund shoqëcion si jam ç'është, jo. Prandaj këtyën pun më dashën te Allahu, xhallahu te ndënozë. Ky është njëri më i dashur i Allahut, njëri më i dashur i Allahut çenka kush, ai që është më i miri për njerëzit. E pun më dashur te Allahu çenka, këto katër për sot do të tira i përmanen në xhimon për e afmës. Vet sa për përkujtim, njëri më i dashur i Allahut është më i dobishëm për njerëzit e punë mëtë dashër të kalla janë, me e disponu një njëri, me e gzu zemrë ndikujt, apo, me e lërgu një brengë një thërashë ndikujt, me e lërgu uri ndikujt, edhe me indihmu ndikujt me loëbërqë. Allah unë abofë pe këtyne që i një mujtë të tjerve, edhe me u disponu, edhe me u gzu, edhe me i lërgu thërashët një tjetër, edhe me e ushqy një një tjetër, po edhe Allah unë abofë sebeb me ndihmu të tjere, me dal pëj borqeve, pëj krizet dhe, që edhe ata me jetu një jetë nërmali, si kërse jetu një të tjeret. Ka rëkua e zonit, e me ka që përdo fërë përsa, do të të vazhdojmë i shala me pjesë në mbët të aditë edhe në gjymonë në ashme, e dhe të kërë, zotë i shpërbret, o sallallam ala Muhammedin, o sallallam ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala